Неспокійним життям її лихомануло, вона змінювала річище, а потім знову поверталася на старі земні пруги. З висоти 17 тисяч метрів крізь шар блакитнясто розрідженого повітря було добре видно верблюдячу спину пустелі, на якій він читав тільки йому одному зрозумілі знаки стародавніх і нових цивілізацій. Древні караванні шляхи і нові залізничні колії – старлинні глиністі кладовища і сріблясто-лускасті розсипи бензосховищ, сумні порепані коржі висохлих оаз і геометрично-сталеву окресленість лінії високовольних передач. У ньому прокинулося туга за хмарами, за важкими, сліпучо-білими, мов виливки якогось нового металу, хмарами, що завше мандрували над його батьківщиною. Та в ці пустельні краї хмари припливали зрідка, неохоче. А якщо прилітали то лише надвечір, тоді, згасаючи сонце, вичервонювало їх ненадовго, і Іванові, який вів літак високо над ними, вони здавалися довгастими червоними рибами, що спочивають на піщаному дні океану. Він літав над пустелею і, переходячи звуковий бар'єр, надовго полишав за собою грім двигунів. Верблюди! Меланхолійно піднімали вгору сонні голови, реактивний гуркіт і минули, вітер, біла смога конденсату лишалися позаду. Він ставав невагомим і зосередженим, він уважно прислухався до голосів наземних радіостанцій, хрипких та байдужих, щоб кинути ларингофони і свої слова «буденні іерогліфи неба». Дані про маршрут... Кількість пального, швидкість, а потім плисти на межі ночі й дня, плисти в верхньому прозорому шарі атмосфери, в крижаному, мінус 52 градуси за Цельсієм, при Віллі, ще у проміненому сонцем. Одного разу, коли смеркались, він побачив те диво, рожеве, сріблясте сяйво на крилах, відблизки азіатського сонця. Він кинув літак у віраж і на тлі темніючої землі алюмінієві площини його винищувача засвітилися ніжним неоновим світлом. З того дня завжди, коли доводилося літати в режимному сутінковому часі, Іван Смола озирався на крила. Чекав, коли з'явиться оте неземне сяйво. Нічого красивішого в своєму житті він не бачив. Та сутінки в пустельному небі минають швидко. Десь далеко внизу вже давно почався вечір, вже змішано всі барви в суцільну одноманітну масу, вже точиться нічне життя в пустелі, виходять на полювання меткі ящерки, вже можна орієнтуватися по зірках, бо небо стає чорно-фіолетовим, кольору важкого каракалпацького винограду, і можна летіти по зоряній карті неба. Але ми нехтуємо дороговказами природи. Ми ігноруємо стадість її засад, незламність її планетарних механізмів, незмінність її сяючих вгорі лоцій. Ми виходимо з покори, ми створюємо власні орієнтири. Ми не залежимо від природи. Ми залежимо тільки від панелі з приладами, від її непевних фосфоричних абстракцій. Ми залежимо від самих себе, від тисячі дрібних випадковостей, і ще від чогось невідомого ми залежимо, що зветься нашою долею. Іван полюбив цей край. Суху спеку і брунатні поверхні такирів, з'їдених білими плямами солончаків, мов би солдатська гімнастерка, на якій проступила сіль. Одного разу він потрапив у аварію. Довелося саджати літак на сельоне озеро, і його міг розпанахав плескату сліпучу, наче встелену першим снігом поверхню, програвши на ній три чорні смуги. Тоді Іван вперше відчув, що пустелі не є мертва зона, не є схематична полярна протилежність вологих живих земель на заході, як це підказував йому раціональний селянський розум, який не міг примиритися з безплідністю цих червоних глин, з безглуздими мандрівками і спілами пісків. Тоді в години, коли він сидів на крилі свого винищувача в очікуванні хлопців з Парму, Парм пересувна на авіаремонтна майстерня, він, здається, збагнув справжній сенс пустелі. Уся вона виклик, кинутий сонцю, його брутальній, згубній силі вогню, Виклик, кинутий протоплазмою далекими підземними сховищами вод, існуванням джузгуна та саксаула, безперервним диханням рослин, гарячими верблюдячими горбами, веселою метушнею пухнастих сіро-рудих піщанок, замаскованим потаєнним життям, дуже обмеженим у своїх плотських формах і необмеженим у формах духовних. Іван пригадав тоненьку науково-популярну книжечку, де розповідалося про дивні рукописи, знайдені біля Мертвого моря. Таємничі напівголодне життя древніх народів, інтенсивний потік їхньої думки, міражі як наслідок не лише оптичних викривлень, а й особливого стану духу, що сягає раптом за куцей виднокруг сьогоденності,